zenu, vlastně se to taky vysvětluje, ale ne podle jogy, ale spíš podle vlastního pocitu, to je to nejdůležitější, aby ten pocit byl tak, že vlastně to sezení nás nastavuje. A to sezení nás nastavuje k tomu, aby jsme cítili to tělo a mysl jako jeden celek. No a na to je taky dobrá ta různá vizualizace, co se dělá v Tantre, jo? že se vizualizujete v Tantře všechno má svý symboly, ty dva rohy, znamená, že e, ta pravda relativní a pravda nejvyšší je jeden celek, jako dva rohy, dva tesáky, jo? potom pět korun a tak dále, to je pět agregátů, jsou harmonie, jestliže ta Eh, eh, pravda relativní a pravda absolutní jsou harmonii, proto se vizualizujete jako dva rohy a hm? dáváte dohromady zuby tím, že jazyk jde na horní patro. Hm? To asi už znáte, pak eh, ty ramena by se naprýmily v jedné čáře s těma kyčlema. Hm? No a pak, postupem času, jestliže mysl se upevní a zůstane u vyvoleného objektu, ve vašem případě to bude mysl, ale můžete to měnit podle toho, jaký objekt vám nejpříhodněji vás privede ke koncentraci. No a... Jestliže mysl je upevněná, proto v této tradici základ je šamata. Šamata musí být dobrá, hm? proto já učím ty diány, který normálně v Zenu se neučí tolik, a v tibetském buddhismu taky ne. Ale ty diány jsou dvě dobrá věc na to, aby se mysl upevnila na tom objektě a pak ji prostě bez úsilí mě přeneseme na na mysl samotnou, no a e, jestliže máme dobrý postoj, no, tak to je, tomu se říká mo Jiao, hm? e, silent illumination. Hm? Protože e, dáváme pozor v dýchání na celé tělo, no, tak celé tělo se pak e, prosvěcuje a e, stává se e, jedno z Myslí. No a to je vlastně Zen. V Japonsku se to vzniká šikantáza. Pouhé sezení. Pouhé sezení není možné, pokud nejsme nastaveni na to, že mysl a tělo tvoří jeden celek. No a jestliže meditujeme na dech, a já jsem to dlouho učil, meditaci na dech, máme tu ten tervádový systém meditace na dech, to je pouze nádech a výdech, jo? že nesledujeme, paní co já ne. Nesledujeme dýchání v těle, nesledujeme dýchání venku z těla a koncentrujeme se na bod dotyku, který se jmenuje Pána Nimita, hm? což znamená obraz, obraz dýchání hm? a mysl zůstává u toho obrazu dýchání, který se pak prosvítí. Hm? No a jestliže bude pevný mentální obraz, no tak mysl se do něj vnoří a pak se klasicky, co jsem se já učil, pak ty stupně eh, pohloubení mysl v, v objekt, který se v klasickém buddhismu nazývají Diana. Jo? No a teď v, v nedualistických systémech vlastně hlavním objektem se nestává ten obraz, ale stává se mysl samotná. No ale aby jsme tu mysl samotnou mohli získat jako objekt, musí ten mentální obraz být pevný. Jestliže mentální obraz je pevný, mysl se nehýbe, no a pak i použijeme, ten mentální obraz, k tomu, aby jsme ho mysl položili na mysl samotnou. A tím automaticky vlastně se všechno no a V čínské meditaci nadech objektem není jenom nádech, výdech na bodě dotyku, no, ta anapána nimita, ale Stejně jako v józe, nádech, pak kumbaka, jo? čemu se říká v čínské tradici? Mezi dech po nadechnutí, vydechnutí mezi dech po vydechnutí, jo? A mezi dech znamená, že vlastně začínáme cítit, že celý tělo je v pohybu, jo? A nemáme speciální místo dotyku, hm? No a tím, že dáváme Pozornost na e, tuto periodu, která se v Joze nazývá kumbaka, ale ne silou, ale silou pozornosti. Hm? No tak pak e, ta mysl zůstane u celého těla. No a celé tělo se stane mentálním obrazem. No a my pak vpadneme vlastně do toho obrazu a prosvítíme se. Hm? A mysl se stane. Vlastně bez pohybu, a jestliže pohyb nastane, no tak to je něco, co vlastně pozorujeme, jako co se od té mysli, která v pohybu není, není oddělitelné. Hm? No a to je Zen. To, co se hýbe, a to, co je podstata mysli, to je jedno. To není jako v terováně, že nirvána a samsára je od sebe rozdílný. Jo? Je jedno. No a na to musíme praktikovat a dlouho praktikovat a být familiární s tím stavem nemyslení. Hm? No a nemyšlení první praktikujeme na objektu. Jestliže mysl se upevní na objektu, tak nepotřebuje myslet. Hm? No a pak, jestliže se upevní, no tak můžeme ji použít, položit na mysl samotnou, která je prázdná. Protože podstata mysli je vždycky prázdná. Proto může odrazit jakýkoliv obraz. Hm? Bez eh, preference. No a tak to je v krátkosti, no a teď si můžeme sednout. My sedíme vždycky 66 minut, 6 minut na recitaci, 60 na sezení. No a tak nemusíme recitovat teď, nebo chcete recitovat. Would you like to recite? No need. Huh? Morning we recitation, you already did.